Någon tänk till den 182 gymnasieskolan. Jag vill här reflektera över mobbningens väsen, i synnerhet skolmobbning, De händelser som utspelade sig på just den platsen i en skola, inträffade för mer än 20 år sedan. Och man kan säkert förvänta sig att alla som var inblandade i dessa händelser redan har glömt vad det handlade om. Alla på den skolan har avslutat sin universitetsutbildning, har förmodligen gift sig och har förmodligen... Jag har fått barn som redan går i skolan, men den här historien lever vidare i mitt minne, som offer för mobbning, även om jag inte längre är den personen. Jag har ett annat namn, en annan nationalitet, och en annan utbildning till och med, den svenska utbildningen inom ett helt annat område. Teoretiskt sett gäller allt detta inte längre för mig. Jag är inte ens rysk medborgare och jag har ingen kvar i den staden och det landet, och man kan säga att jag nu lever ett helt annat liv. Alla celler i min kropp är annorlunda nu. Så den enda anledningen till att jag kommer ihåg allt detta är att den minsta lilla biten av mig inte förändrades under alla dessa år. Den del som höll fast vid smärtan i årtionden, och det är dags att släppa den lilla biten en gång för alltid. Jag minns att jag lade mycket uppmärksamhet på den biten för ungefär sex år sedan. Och samma år hände en massa obehagliga saker, vilket skulle kunna tyda på att den biten hade så enorm makt över mig när jag jag den tillräckligt mer energi så att den förstörde nästan alla områden i mitt liv precis som för flera decennier sedan. Var modningen något som tvingade mig att ändra mig så radikalt? Eller var det ett projicerat motstånd från omvärlden mot mig som någon annorlunda? Någon som inte passade in i det samhället och som var tvungen att försvinna? Med andra ord, kunde allting ha blivit annorlunda? Det är ganska intressant att jag funderar på dessa frågor just nu år 2023. När jag sitter bekvämt i ett bibliotek i centrala Sverige med mina apple Min trogna proteinsake tittar på solnedgången. Människor som går omkring till och förunika butiken i närheten bilar som passerar förbi i fullständig säkerhet medan i Ryssland dessa prylar helt enkelt inte fungerar längre på grund av sanktioner. Proteinsaker kostar en slant på grund av återigen, sanktioner. Människor tvingas anmäla varandra till polisen för nedvärdering av den ryska armén och den särskilda militära operationen i Ukraina innan de själva blir anmälda. Det finns ingen säkerhet och så vidare. Naturligtvis har jag gjort allt rätt genom att fly precis i tid, eller förmodligen lite för tidigt till och med, och jag lyckades bygga upp mitt liv i Sverige från grunden, som ett medborgarskap, lägenhet, utbildning, allt annat här. Även om vägen hit var er, Extremt groping för att inte säga rent ut utsagt full av skräck och tydligen nästan omöjlig för andra att ge sig ut på. För många år sedan föreställde jag mig att dessa mobbarer satt mitt emot mig på ett lokalt kafé. Dessa mobbarer var helt förlamande men medvetande medan jag berättade min historia för dem om vad som hände efteråt i en fullständig bekvämlighet och mysighet. Vilket återigen visade på den kraften hos detta fragment av minne över mitt nuvarande liv. Spöken från det avlägsna förflutna som vaknar till liv och får av det trasiga fragmentet av min själ. Det är förmodligen meningslöst att plocka fram de exakta orsakerna till mobbning eftersom tonåringar kan vara vansinnigt deliga. Och genom att berätta deras exakta namn, vilket kan vara en eftersom en del av dessa människor förmodligen skulle hamna på EUs sanktionslista ändå, skulle jag återgälda onskan eftersom dessa människor helt enkelt genom det här. Faktum att de var de före och de är de nu inte rör den enda lyps som jag fick nämligen att försvinna och åter att finna sig själv. Är det verkligen något jag velat göra under alla dessa år? Jag kan lika gärna äntligen satsa på det och berätta allt, men hur skulle det få mig att framstå i slutändan, även om jag är ganska anonym i detta? Men då var det antagligen mm. en penaliserad skam som verkligen talade ovanför Jag måste erkänna att det som hänt med mig har hänt och att jag inte var skyldig till det. Jag kunde inte stoppa det då. Och ingen kunde förmodligen hjälpa mig i den situationen. Det var något som förändrade mitt levnadslopp. Men jag hittade styrka att korrigera och förfina det för att bli någon i en bättre position om jag aldrig hade upplevt något liknande och levt mitt liv i det landet. Jag är verkligen en överlevare. Jag var ingen hjälte och min historia skulle aldrig vara ett exempel på mod, men det som räknas är att jag överlevde och hamnade på en bättre plats, hör honom. Allt började förmodligen när jag hotade att attackera en viss modbar i klassen med en passör efter att de spilt något uppräckts tänkande på mig. Hela händelseförloppet skiljer sig egentligen inte så mycket från John Guillows romanondskan, även om vedergärningen skedde kan man säga, genom de större globala ändelserna årtionden senare Den här mobbarinvasionen till den tidigare tyska ministern Jena de och Zavlor Onishenko om tillsammans med sina vänner från skolan van till mäktiga personer i den ryska regeringen. Jag är verkligen förvånad över att denna familj aldrig har dykt upp på sanktionslistan med tanke på deras inställning till Ukraina. Och jag säker på att detta återigen bara är en tidsfråga, men ändå kan historien kokas ner till att den här personen, Miss och hans vänner, Adoline, Kamaline och Gradong, Komma Peridessonk, Komma Komma och andra, vände hela klassen mot mig och genom Miss pappas makt följde skolans lärare och ledningen efter. Den enda läraren som var barmhärtig mot mig var matematikläraren, vilket gav mig en känsla av trygghet inom detta kunskapsområde. Vilket senare fick mig att välja ett ställområde. ni, det är väldigt typiskt när de som mobbas blir ingenjörer, arkitekter, arbetar inom IT och så vidare. Och driver den infrastruktur som idag används bland annat av nästa generation av mobbare. Vissa mobbningsafer blir till och med mobbar själva långt senare. Och vissa väntar bara tills rättvisan sker genom externa krafter. Men det är också mycket typiskt. Särskilt för Ryssland och att nådningsmetoderna har sina rötter i fängelsekulturen. När man vill ha blivit en lägre sig genom något motsvarande fängelsehultäkt, till exempel tvingade att dricka eller stoppa huvudet i toaletten, är personen för evigt i en utanförskap. Och det var ganska intressant att söka upp alla dessa människor på sociala måder och på nätet många år senare och se var de hamnade. Det fanns inte mycket information om huvudförövaren, men åtminstone dessa människor har och lever fortfarande en ganska enklig vardag. Jag skulle säga att alla hamnade precis där de förväntade vara. Även om jag under det hemska året, nionde klass, funderade på självmord eller för många gånger. Särskilt när jag skickades till ett sommarläger tillsammans med de här människorna. Det var en av de värsta somrarna i mitt liv. Allt detta skulle göra mig hårdare, enligt vissa personer i min familj, som redan har avlidit. Men allt det gjorde med mig bara satte mig på vägen till hem, vilket hade en gång. Genom yttre omständigheter och inte genom mitt eget handlande. Jag tror att jag äntligen fick njuta av min hände. Ryssland sanktionerades till oändligheten efter att ha invaderat Ukraina. Detta innebär för mig att alla dessa människor nu är strandsatta i Ryssland. Åtminstone i majoriteten av dem. Och att de gjorde mig till ett fullständigt paria på den tiden. Fick mig att dricka urin sänkte mina betyg drev mig nästan till självmord medan systemet lossade som om ingenting ändå att vad som en hände så var det mitt eget fel till och med min familj övergav mig och sa att det var mitt fel och att jag måste skärpa mig alla dessa hemskheter som är djupt inrystade i mitt minne avlägsnades från mig och med Ryssland kastades ut ur den civiliserade världen, även om ingen kommer att ge mig tillbaka dessa år och lidande i tystnad jag minns den öronbedövande tystnaden under resan tillbaka från sommarläget. Lärarna som tog upp det extremt nedsattande smeknamnet som lobbyerna hittade på under den tiden. Det eläga ledet från någon från skolledningen som sa till mig att jag skulle le och vara glad av allt detta. Den verkligt sadistiska förklaringen från en av julelärarna för hela klassen att jag underkände sig kursen med det lägsta möjliga betyget och att det inte fanns någon som var sämre än jag. Innan han sa att han skämtade då att jag knappt hade fått godkänt. Eftersom min familj kom till honom och stod på knä bakom honom och bad honom om att ge mig ett godkänt. Hur ska man kunna överleva något sådant här på egen hand? På den tiden mindes jag allt, varje liten detalj. Delvis hade vissa saker redan ventilerats ut på en viss italiensk online-erad i form av en podcast, så just nu är mina minnen av händelserna lyckligtvis bleknade. Jag fick min rättvisa, och det är nu rent allmänt trovärdigt att ryssarna är kapabla till dessa saker med tanke på de övergrepp och vuxförbrytelser som de begått i Ukraina. Men jag vill bara säga att min intention är att läka från allt detta, bryta den onda cirkel som påverkar hela mitt liv och gå vidare. Precis, Precis som många Ukrainer är jag nu i säkerhet. Att projicera traumat på hela nationen är, milt sagt, kontraproduktivt. Men jag låtsas inte att jag faktiskt du har blivit en bättre människa. Som någon på Kurason, att vara en bättre människa är allt för överskattat. Allt jag lärde mig genom den erfarenheten är att följande konsten att hämnas flera år efter att händelserna ägde rum. Först såg det i allmänhet ganska långt ut, men sedan lärde jag mig hur man kan få någon att lida riktigt djupt genom manipulation. Och jag njöt av att bevittna den personen i smärta. För att göra en lång kort. Jag är inte perfekt. Jag är kapabel till mycket mörka impulser. Men jag inser varifrån dessa impulser kommer. Och man får inte en bra livskvalitet genom att följa dessa mörka impulser. Det är dags att gå vidare. Och det är så det ska vara.